Nem. nem. magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem. nem. <tos> fel Jancsi. Elég. a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kérlódik már itt? szavak nem nagyon vannak, így megmaradt a zene a tegnapi bécsi terror támadás kapcsán. 2020 november harmadik van és ked a pontos idő 4 8 óra van Párás idő 8-10 fok Ez a Kéfen minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a ha hallgatók a nézők, a netezők, valamint fialajános. reggeli korhatáros 14 éven oliaknak nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora Elérhetőségem telefonos 061 877, 0877 Aki Bécsben él, és engem hallgat, és referálni akar a tegnap és a ma történtekről, állok rendelkezésre, sajnálom az apropót. Hiszen természetesen az önök rendelkezésére is áll, amennyiben bármiről tudatni akarják a Keifej Jancsit Bécs-től Debrecenik. Lehet többé-kevésbé az iszlám állam tegnap Bécs belvárosában nagyjából hat helyszínen. Többé-kevésbé egy időben követett el merényleteket, melynek, melyeknek tudommal három halálos és tizenös súlyos sebesültje van. Könnyen meghaladhatja az információkat, ezért ennél sokkal többet nem tudok, és nem is akarok mondani. Főnyockor Szlovákiát, hát ugye egy nyolc után Német Gábor kapcsolom, majd jön Franciaország. Az, hogy a köztes időben mi zajlik, azt elsősorban önökre bízom. egy800ve Bej öss egy pillákra. Ez mi. Semményen hullám oh, Nem szavar, meddig is tám ma majd Mondnan ám merre, ha tudnám De ez csak zenemonal oh, Zenemonal ah! Aki lány szív Aki vő Aki nem Aki közt Aki tő amit látnak rajtam, az többé kevésbé az, hogy egyrészt nagyon rosszul aludtam, másrészt ez a tegnapi Bécsi merénylet, ez nem gyakorolt rám túlságosan jó hatást, és most nem játszom meg magam. Magyarul amennyiben önök nem telefonálnak, úgy fél nyolcig kénytelenek lesznek beérni az LGT zenéjével és a látványommal. Azon túl, hogy észrevételeztem, van itt egy új gép és megkérdeztem, hogy ez micsoda, én azt hiszem, hogy nagyon sokat nem fogom jártatni a számat. Ma a 2020 november 3-a KED, van a pontos idő 6 perc van ez 8, ez a kéfejjelentség. Minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatókkal nézzük a netezők, valamint a János 14 éven alliaknak nem, felette és igen korlátozott mértében ajánlott műsora. És amennyiben bárki Bécsből helyszíni jelentést tud adni arról, ami tegnap történt, azt megköszönöm, ha nem, bármi egyéb ügyben telefonálhatnak, vagy zene szól. 061-877-0877. Így után jártám Kezetet fognál Nem van hogy esnek Gondolszak Motorod gőzzel Nyérkezi is tőle Attól, hogy én még szeret Szabad is lennék Hogyha Jelnek úgy, hogy útra, szemben szíve, kitartott kézzel, mind aki szíve a krígen tudja. Szíveben nézek, orra csepp csillagok. Ülök a játékán, és sok rád gondolok és ismerjük azt az effektet, azt a jelenséget, amikor az embernek járnak a gondolatai, de ha magánemberként működik közre a világban, akkor sem feltétlenül szólal meg, hát még hogyha műsort vezet, mert nem tud egyébként számot adni saját magának arról, így aztán másoknak sem, hogy ha valamit mond, akkor pont miért azt említi meg, most éppen 7 óra 27 perc, 32 másodperckor ennek a szemés főtanúi, amennyiben önök megszólítanak, abban az esetben természetesen túlteszem maga ezen, de ha nem szólítanak meg, akkor ennek a hatása alatt fogok maradni. 061-877-0877 Nem haszolvod és nem érz hosszát! Höllök a járdát! Kezedet de majd a rendezvény pontosan mutatok gúze, miért gazdáznám? Si döntést tör a, ott vagy mégse? Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh, Látod? Fiala János vagyok, lehet? Magát tudod betegezni? Igen. A klub hallgatva tapasztalhattam, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki a szlovákiai vírus helyzet kapcsán a paraméteres keresi meg. Haló? Haló, itt vagyok. Mondom, tapasztaltam reggel, mert a Paraméter SK főszerkesztője volt a Klubrádióban, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki a szlovákiai koronavírus helyzet kapcsán a Paraméter SK-hoz fordul. Hány magyar internetes portál, számottevő internetes portál van ma Szlovákiában? Hát a fontosabb talán mm, három, négy, hát aztán kisebbek vannak, vannak több is. De hát az újszónak van, ugye internetes portálja még, illetve hát még van a Magyar Állam által pénz, hát ma a is internetes portálja, és aztán vannak még kisebb, kisebb portálok. Én a belpolitikai rovatvezetővel beszélgetek, egy bemutatkozást kérek. Álló Lajos P. János vagyok, és a Paramétereskának dolgozok már néhány hónapja. Akkor ez egy új dolog ezek szerint? Oh, viszonylag új, hát én korábban az újszónak dolgoztam. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. A kronológiát én október 19 ét nyitottam meg, amikor Magyarországon 1 millió lakosra 3343,2, hát a statisztika így dolgozik, aktív fertőzőt jut, és ennél rosszabb, sokkal rosszabb volt a helyzet Szlovákiában, ahol ez a szám 4224,7 volt. Ugyanakkor a halottak száma az egészen másféleképpen alakult, mert Szlovákiában október 19-én millió főre vetítve 16,8 fő volt, miközben Magyarországon ez a szám 121,5 volt. A két számot azért volt érdemes mondani, illetve a két adatot, mert hogy Magyarország miniszterelnöke arról beszélt, hogy ő elsősorban a halottak számát követi és a halottak számából következtetést arra nézve, hogy milyen intézkedéseket kell hozni Magyarországon. Hogyan alakul ez Szlovákiában? Ott a miniszterelnök Matovics mitől teszi függővé a rendelkezéseket? Működik-e operatív törzs, hogy működik a rendszer Szlovákiában? Itt nálunk a legfontosabb szám talán az, hogy hányan vannak kórházakban, úgy ugyanis általában az egészségügynek a, a, azt szeretnék elérni, hogy az egészségügy úgy nehogy teljesen elakadjon, vagy, vagy leálljon épp a, a túlságosan magas esetszám miatt. És jelenleg 1200 ember van kórházban, és azt mondják, hogy körülbelül ez úgy a, a teljesen fogadható betegeknek a, a felét jelenti. Tehát, hogyha ez duplájára nőne, akkor már nagyon nagy gondok lennének, és természetesen ez úgy, hogy egyre több helyet szabadítanak fel a covidos betegeknek. A hallottak száma nálunk viszonylag alacsony, de hát ilyen 200 körül van az egész időszak alatt, uh, és hát viszont a, a, a fertőzöttek száma az viszont ugrásszerűen nőtt az utóbbi hetekben, hónapokban. Mekkora van politikai egyenség a tekintetben, hogy mikor milyen intézkedés le kell hozni, azt lehet tapasztalni, hogy csapatova időnként e, e, megszólal és nem teljesen egy irányba beszél a miniszterelnökkel, de Magyarországhoz képest legalábbis úgy tűnik, hogy ellenzék, köztársasági elnök, miniszterelnök és a pártok egy irányba haladnak már, amikor felveszik a küzdelmet a koronavírussal, függetlenül attól, hogy a kórusból időnként vannak, akik kiszólnak. Hát itt meg kell említeni, hogy ezt az országos tesztelést, aminek az első fordulója a hétvégén lezajlott, ez gyakorlatilag meglepte szerintem így az ellenzéket is, és meglepte még a köztársasági elnököt is, mert ő is csak az utolsó napokban tudott, tehát a tesztelés előtti utolsó napokban értesült róla. És Elmiatt elnézést ez, is kért a miniszterelnök, az hogyan van, hogy hamarabb értesítette a merkel mint Csaputovat? Hát ugye ott volt egy európai tanácsi e, ülés, és e, azon állítólag beszélt több európai ország vezetőjével, köztük Merkellel is, és hát igen, tehát ez olyan kommunikációs hiba volt, vagy hát zűrzavara miniszterelnök részéről, ami sajnos elég gyakran előfordul mivelő sokszor a Facebookon keresztül kommunikál, és gyorsabban ír, mint ahogy beszél, vagy talán telefonál azokkal az emberekkel, akikkel kellene. Úgyhogy ez, ez elég nagy hiba volt a részéről, és ezen látszott is, hogy a elnök nem vette jó néven tőle, hogy csak így utólag, és ráadásul nem személyesen tőle értesült erről a viszonylag nagy tervről, hogy ugye az egész országot le akarják tesztelni két nap alatt. Azt kérdezem, csak közben kaptam egy technikai észrevételt, majd ezt tisztázom a technikussal. Azt kérdezem, hogy maga a tesztelés kötelező -e vagy sem? Hát ez úgy volt kötelező, ugye az első forduló lezajlott, és az úgy volt kötelező, hogy azt mondták, aki nem megy tesztelni, annak tíz napra karanténba kell vonulnia vagy pedig más máshonnét kell szereznie neki egy igazolást arról, hogy pozitív, tehát ön saját magának kell -e teszteltetni magát. Tehát olyan szempontból nem volt kötelező, hogy nem vittek el senkit a tesztelésre, vagy nem köteleztek rá senkit, de hogyha nem teszteltette volna le magát, akkor viszont nem léphetett volna ki gyakorlatilag, vagy hát nagyon kevés kivétellel léphetett volna ki a lakásából, házából. Ez is a miniszterelnök ötlete volt, hogy ki? Nehéz ezt kideríteni utólag, de úgy tűnik, hogy igen, a miniszterelnök ötlete volt, és ezt nem is még a, még a járványügyi szakértők sem pontosan így javasolták neki. Tehát um, itt aztán már sokan sok felé beszélnek, de és sokat mondanak, de abban megegyeznek általában a szakértők is, hogy ez egy politikai döntés volt, amit valószínű a miniszterelnök hozott meg. Hát azt gondolom saját szakértői, de nem járványügyi szakértők tanácsára. Hány lakosa van Szlovákiának? 5,4 millió. Vasárnap délre mint egy 3 millióan tesztelték magukat. Erről a számról lehet tudni, hogy ez azóta mennyi? A végső szám az ilyen 3,6 millió körül mozog, több mint 3,6 millió és ebből sikerült kiszűrni ezekkel az antigén antigéntesztekkel olyan 38 ezeret, tehát durván olyan 1%-os fertőzőződtségről beszélnek a, a tesztelés alapján, de hát tudni kell, hogy az antigéntesztek, amiknek a, a pontosságát az olyan 30 és 60% közé lövik be, tehát ezt, ezt a számot akár kettővel vagy hárommal is be kell szorozni, hogy a, a adatot kapjuk. És ők karanténba kerülnek? Ő nekik karanténba kellene kerülniük, tehát az van, akinek nincs végül is egy igazolása arról, hogy ő negatív lett a tesztelés során, vagy semmi, semmilyen igazolása nincsen. Annak tíz napi karanténban kellene lennie, és ez azt jelenti nálunk, hogy akkor De mit jelent az, hogy kellene? A, hát ez az, hogy kellene, mivel hogy ez akkor a számú ember, akit senki nem tud már ellenőrizni. Tehát uh, ilyen szúró szerű mm, ellenőrzések lehetnek, tehát ha megy az ember az utcán, akkor lehet, hogy megkérdezi tőle a rendőr, hogy van-e igazolása. De ma a mennyire jellemző az önkéntes jogkövetés? Viszonylag, úgy veszem észre, különben, hogy viszonylag igen. Tehát, hogyha nézzük a maszkviselést vagy a távolságtartást, akkor, akkor jobbára ezt, ezt betartják az emberek, főleg az utóbbi időben, amikor már tényleg az szám, vagy a fertőzöttek száma naponta több ezerre emelkedik. És hát van egy, van egy olyan közhangulat, hogy ez a betegség azért tényleg. De magad játék. is átestél ezen a tesztem? Igen, áttestem. te. Elmeséled? Ó, igen, szívesen. Tehát én még szombaton vettem részt, igaz, hogy megvártam a, a gyakorlatilag az utolsó időpontot, mert reggel rendszeretesen hosszú sorok voltak, aki voltam megnézni egy-két tesztelőhelyet. Hánytól hányig hát, volt? Reggel hétkor nyitottak volna hivatalosan a, a tesztelőpontok. Itt, ahol én lakom Pozsonyban, itt viszont csak nyolcra sikerült megnyitni őket, mert késtek valamiféle dokumentumok, ezek az igazolások azt hiszem, amit kiállítanak a teszt után, és akkor már iszonyatos sorok voltak, tehát volt olyan, aki beállt reggel fél hétkor a sorba, és fél kilenckor fejezte, vagy kapta a az igazolást, de olyanok is voltak, akik három órát álltak mindennele. Meddig lehetett? Meddig tartott a uh -huh. tesztelés? Este tízig tartott a tesztelés. Ez két Én napon olyan... keresztül történt? Két napon keresztül, reggel héttől este tízig volt egy óra ebédszünet, és még... Este és hány pont lehetett élőre? mondjuk Pozsonyban? Vagy az országban? Országosan olyan 5000 pontról beszéltek, aztán biztos, hogy pontosan mindegyiket sikerült megnyitni, de több, közel 5000, volt, 5000 pont nyílt meg, ilyen 4900. Itt Pozsonyban is több száz pont volt, ebben a városrészben olyan lakomit volt 70, ha jól tudom. És ezt úgy kell érteni, hogy például tehát általában úgy szervezték, hogy azok már egy választói körzetben, tehát hogy az emberek tudják, hogy körülbelül ugye hová kell menni, választói körzetek olyanok, amiket már mindenki megszokott, és egy választói körzetben itt nálunk volt négy mintavételi pont, tehát négy sátor, ezt általában kültéren szervezték, egy ilyen mozgósátrakat állítottak fel, Habár voltak persze kisebb helyek, ahol mondjuk teremben, de mindenképpen egy olyan hely, helyet kellett találni, aminek két bejárata van, tehát hogy az egyiken be tudnak menni, másikon ki tudnak Ugye, jönni. Eh, ahogy néztem a sajtó szlovákia a lakossága erről már jóval korábban értesült, ugyanakkor volt ez a tétovaság, ami elsősorban eh, a megértésére vonatkozott ennek az akciónak. Maga a részvétel mit bizonyított? Azt mondjam, Különös tekintettel hát... arra, ugye, amit említettél, hogy egyébként ugye az ellenőrzés az e, hát gyert tud lenni a fizikai korlátok miatt, mit mutat a részvétel? A részvétel a számunk alapján nagyon magas volt. Ugye ezt a tesztelést 10 éves kortól tették kötelezővé, tehát aki tíz év alatti attól nem kérik az igazolást. És nem kértek autistáktól, nem kértek igen, tehát onkológiai betegektől. Évek, igen. És hát azt mondták, hogy a 65 éves korig javasolt, de ez, azt kell az alatt érteni, hogy ha a 70 éves nem ment el, akkor ő is koratnébba került, de feltételezik róla, hogy ő neki 10 napig nem olyan nagy gond otthon tartózkodnia, és ott is megengedik neki, tehát hivatalosan is megengedik azt, hogy a legközelebbi jelenzerboltba elmenjen, vagy gyógyszertárba elmenjen, vagy orvoshoz elmenjen. Tehát, hogy ilyen kivételek vannak. Tehát mondjuk úgy, hogy 10-től 65 éves korig tervezték, hogy az embereknek a nagy többsége részt vesz rajta, plusz még leszámítani azt, aki az utóbbi három hónapon belül átesett a betegségen, mert ezt úgy számolják, hogy akkor bizonyos, véd, bizonyos védettséget élvez. Tehát úgy számolták hogy ki, hogy körülbelül olyan 3,8 millió embernek kellene elmenni, hogyha leszámítjuk a kivételeket, és hát ez viszonylag nagy aránya a 3,8-ból a 3,6, hogy részt tett ezen a tesztelésen. Két hétvégéről van szó, és két országos tesztelésről, Habár ha bár egy önkormányzati szövetség kifejezetten megkértem Atovicsot, hogy maradjon el a második, néhány járás kivételével megismétlik a tesztelést. Ennek mi értelme van? Hát azértem, az hogy a antigén tesztek úgy működnek, hogy azokat uh, mutatják ki pozitívnak, aki a legtöbb vírust tartalmazza, vagy akiben a legtöbb a szervezetében a legtöbb vírus uh, uh, alakult már ki. És uh, uh, tehát a, a, úgy is interpretálják ezt, hogy aki a leginkább fertőző, de ezt uh, aztán természetesen szakemberek is, kicsit máshogy magyarázzák és azért kellene még egyszer megtesztelni, tesztel, hogy aki ben már ezen a hétvégén is benne volt a vírus, de még a teszt nem mutatta ki, azt jövő héten esetleg kiszűrik. A most 25 járásban nem lesz, és 22 legnagyobb városban, Pozsonyban és Kassán, mivel hogy itt nagyon alacsony volt a, a, a fertőzöttek száma, a tesztek által kimutatott fertőzöttek száma, Uh, és ugye országos átlag az ilyen 1,06 százalék volt, uh, itt Pozsonyban például olyan 0,3 uh, százalék körül volt a Ez hogy működik? Aránya. Mert ugye ennek a tesztelésnek van egy eredménye az eredményhez, hogyan és miképp jut hozzá a delikvens? Uh, ott helyben meg kell várni az eredményt, ezek a tesztek kb. olyan 15-20 perc alatt megmutatják az eredményt. Azt kérdezem tőled, hogy azért jogkövetkezmények nélkül nem marad az, hogyha valakinek nem negatív a tesztje, vagy nem megy el, mert hogy hétfőn, tehát tegnap hajnali 5 órától lépett érvénybe az a rendelkezés, szerint az üzletek és szolgáltatások üzemeltetői kérhetik vendégeiktől, ügyfeleiktől, vásárlóiktól a hétvégi koronavírus tesztelés eredményét igazoló tanúsítványt, ami azért nem semmi, különös tekintettel arra, hogy az ember eddig többé-kevésbé semmilyen, vagy néhány irattal közlekedett. Fogalmam sincs, hogy ezt egyébként milyen mértékben tartják be a de hangzásra elég fenyegetőnek tűnik. Ö, igen, hát és el is mutatja, hogy elég kaotikus azért itt a, a tesztelésnek az irányítása, vagy hát így mondjuk így a járványúj intézkedéseknek a, a meghozatalak, mert tehát saját tapasztalatból is mondom, hogy tegnap voltam több üzletben, sehol nem kérték tőlem ezt a papírt. A kaotikus az azt jelenti, hogy több a rendelkezés, mint ahányan azt betartják, beleértve, hogy betarthatatlanok, beleértve, hogy nem ismerik? Ö, inkább azt, hogy nem pontosan mondják meg például, hogy ki kérheti ezt a papírt. Tehát itt, amit kiadtak rendeletet, ezt az országos tiszti főorvos adta ki a rendeletet, azt írták bele, hogy a az egyes üzemetységeknek, már a boltoknak a vezetői kérhetik ezt a, a az igazolást, és hát azért a boltvezető nem mindig állott az ajtóban. Hogy ha már itt tartunk az, maga a tájékoztatás Szlovákiában, ma hány fronton is hogyan zajlik, mert hogy az emberek egyébként nagy valószínűséggel, akárcsak Magyarországon alapvetően nem olvasnak közlönyöket, és ez így is van rendjén. Hát van itt is egy korona.gov.sk nevű honlap, ahol kicsit érthetőbb módon, közérthetőbb módon, tehát nem csak felteszik a köznönyöket, hanem kicsit megpróbálják elmagyarázni, hogy mit is jelent és kinek mit kellene betartania. Ezen kívül a sajton keresztül, és plusz hát vannak még a, a különböző kommunikációs csatornák, a szociális hálók, Facebook és egyéb társai, ahol az itteni kormánypártok előszeretettel kommunikálnak, de tényleg mire eljut a, és hát persze telekommunikációs a kommunikációs eszközök a sajtótelevízió. De mire eljut az emberekhez, és hát elég gyorsan változnak ezek a hírek, sokan nincsenek tisztában azzal, hogy éppen most mi érvényes. Például az, hogy most a, aki Covid-negatív igazolással rendelkezik, az mehet-e vendéglőbe, vagy milyen bózba mehet éppen, vagy, vagy mit tart nyitva, tehát ebben, ebből a szempontból értem azt, hogy elég kaotikus. E, hogy... Igen, ezt nagyon jó, hogy elmondod, mert ugye Magyarországon elsősorban az ellenzék, miközben a koronavírus nem ismer ellenzéket és kormánypártot, de vagy az ellenzék, vagy a kelkáposzta fogalman, nincs kelkáposzta az nálam egy gyűjtő fogalom, olyan, mint az izé, úgy tekintenek Szlovákiára, mint egy mintaállamra, és akkor most tessék, jössz te, és erről a mintaállamról lerántod a leplet. Hát mintaállamnak nem nevezném Szlovákiát, de tehát néha azt kell tudni a kormányfőről, hogy kicsit túlzásba is sűszi a kommunikációt, ez mondjuk épp tavasszal volt talán a legjellemzőbb rá, amikor volt, hogy két-három órás ajtótájékoztató tartott, ő magat át kiállt az emelvényre, és próbálta elmagyarázni azt, hogy mit tervez a kormány. És itt már Jó, de közben, közben eset, effektív rendelkezések köz... vannak, tehát a tesztelés az közben zajlik. Kijárási tilalom van olyan drákói, ami Magyarországon nem létezik. Tehát például Szlovákiában halottak nap nem lehetett kilátogatni a temetőben, mert ez nem tartozott a kivételek közé. Igen, de itt ez, ez a hátulütője ez a egésznek, hogy hoznak szigorú rendelkezéseket, viszont ezt senki nem ellenőrzik. Csak én meg kérdeztem, hogy milyen az önkéntes jogkövetés, és arra nem mondtál nagyon rosszat. Így van, tehát az emberek próbálják betartani, tehát mondjuk halottak napján én sem mentem ki temetőbe, de egy héttel előtte voltam, és akkor sem volt tömeg. Tehát, hogy ezt az emberek ilyen normális éssel megpróbálják maguk lefordítani, hogy mi a tiltás, és azt megpróbálják betartani a boltokba, hogyha el akarsz menni, tényleg a, a nagy üzletközpontokban mérik a hőmérsékletet, így a, a bejáratnál ezekkel a, a távfőmérőkkel. Tehát, hogy ilyen szinten ez működik, de, de azt viszont már arra nincs senkinek kapacitása, hogy még egy papírt el kérjen, hogyha be, be akar menni tíz ember. Végül is született és, egy döntés tegnap a határátlépésről? Így van, ez jövő hét, hétfőtől lép életbe, hogy aki belép Szlovákiába, annak is rendelkezni kell valamilyen aktuális tesztel. Tehát érvényes, érvényes tesztel. Ez azt jelenti azt hiszem, hogy legkésőbb hét péntek, e hét pénteken vagy szombaton kellett azt a tesztet elvégezni, hogyha mondjuk hétfőn be lépni. Magát az a kiárási tilalmat azt tudtom, hogy november 8-áig hosszabbították meg, mert hogy ez iskolákra meg egy november 20 valahanyadikai dátum vonatkozik, már az, hogy addig nem üzemelnek. Így van, november végéig az iskolák, illetve hát iskolákból csak az alsó tagozat üzemel, a felső tagozat és a középiskolák, illetve az egyetemek is távoktatásban vannak. És a, amit kérdeztél, tehát, hogy november 8-áig van a kijárási tilalom ez azért van, mert mindig egy hétre hozzák meg. Tehát valószínű ezen a héten valamiféleképpen meghosszabbítják, mert november 8-a, jól tudom, akkor ez, az vasárnap, igen és várható, hogy ezt bizonyos szempontból, vagy bizonyos feltételek mellett meg fogják hosszabbítani jövő hétre is, mert ezt bejelentette a kormányfő, hogy körülbelül olyan három hétig fog tartani ez a mozgáskorlátozás, vagy a kiárási korlátozás. Mennyire jellemző az a hang, amelyről tenne beszámoltatok, hogy annyira elítéli az országos tesztelést az egyik főorvos, hogy visszaadta az állami kitüntetését, Egyebek között azzal, hogy azzal az indoklással, hogy engedje meg, hogy tőnnapos mlegelés után ebben a formában kifejezem polgári és orvosi egyetemértésem az országos antigénteszteléssel kapcsolatban. A förvös sértésnek tartja Igor Matavis ajánlatát, miszerint minden egészségügyisnek 500 eurót fizetnek, nem csak engem, hanem a egészségügyi szakembert megsértette, akik őszintén és gyakran pénzügyi jelentételezés nélkül végzik munkájukat, belső meggyőződésből, hogy fenntartsák a szakmai becsületét, mert ez az ő feladat Adatuk. Ha a kollégáimmal együtt pozitív lenne az antigén tesztünk, senki sem gyógyítaná a páciensjeinket, de ha ennek ellenére rajtunk nem mutatkoznának klinikai jeleje a COVID-19-nek, akkor is munkába kellene állnunk. És ez a 22-es csapdája, hiszem, hogy a sikeres működés két napos színházának vége szakad, és egy hét múlva ez nem ismétlődik meg. Ért a nyílt levelében a főorvosomban több minden is szerepel bele, ez az 500 euró. Uh, hát uh, azt kell mondanom, hogy ez a, a hétvégé kétnapos tesztelés, ami ugye lezajlott, ez eléggé, uh, eléggé uh, paprikás hangulatot okozott az orvosok között, mert hát az orvosok és az egészségügyi dolgozók, de inkább az orvosok szólalnak meg, mert hát gyakorlatilag nekik kellett uh, biztosítani a mintavételt, mert hát mintát uh, csak egészségügyi dolgozó vetett nálunk, és hát erre az 5 pontra kellett mintegy egy ezer egészségügyi dolgozó. És ehhez tudni kell azt, hogy nálunk van egész országban összesen egy 19 ezer orvos, és plusz még egy 35 ezer ápoló, tehát összvisz vannak mondjuk egy olyan 55 ezeren, és ebből 20 ezeret fenntartott magának a erre a két napra, úgy leterhelve, hogy hát ezért kaptak valamiféle plusz pénzt ugyan, de, de gyakorlatilag végig kell dolgozni nekik ezt a hétvégét, és hogyha egész országra kiterjedő is lenne, akkor a következő hétvégét is. Nem beszélve arról, hogy itt ugye fennáll a fertőzés veszélye ezeken a pontokon, és hogyha megfertőződnek, akkor ők is kiesnek a munkából. Tehát, hogy ez elég konfliktusos helyzetet teremtett. Itt megszólalt az orvosi kamara is már a, a tesztelés ellen, Megszólal a több járványügyi szakértő, nem is azt mondták, hogy nem kellene tesztelni, de nem így kellene tesztelni, nem az egész országot kellene tesztelni, csak a legfertőzöttebb területeket kellene ezekkel a tesztekkel ellenőrizni. Tehát, hogy itt elég ilyen puskaporos hangulat alakult ki az orvosok és, a, és a, a kormányzat között, vagy az orvosok képviselő inkább és a, és a kormányzat között, úgyhogy ez annyira nem meglepő, de viszont ilyen, ilyen erős, hogy visszadott volna egy állam kitüntetést, erről, csak erről az egyről hallottam, több, több ilyen esetről nem tudok beszámolni. És hát aztán tényleg voltak olyanok, amiről az elején beszéltünk, hogy ki hozta meg ezt a döntést, és itt megszólaltak járványűjszakértők, hogy akár az orvosi kamarának ez az elnöke, hogy, hogy gyakorlatilag nem is volt szavazás az ügyről, ez egy politikai döntés volt, és ebből elég erős konfliktusok alakultak ki az orvosi kamara elnöke, próbált idézni valamiféle nemzetközi tanulmányt, amire a kormányfő azt mondta, hogy fake news terjeszt, terjeszt terjesztés teljesen alá megpróbálja aláesni a kormányzat munkáját, bizalmat iránta, tehát elég nagy konfliktus alakult ki itt a kettőjük között, és hát ez, ez ennek hatása lehet az, hogy ez a, a felorvos visszaadta ezt az állami kitüntetést. De tényleg többen megszólaltak így, akár, amit már te is említettél, hogy a, a polgármestereknek sem tetszett maga ez, mert hát iszonyatosan leterhelő volt ennek az 5000 helynek a, az előkészítése, működtetése, még akkor is, hogyha a hadsereg végezte magát a logisztikát, ő szállította ki az anyagokat, ő tudta, hogy hová. Tehát az egészségügyi dolgozókat mondjuk a hadsereg osztotta el, nála lehetett jelentkezni, de sokszor ezt az önkormányzatok is magukra vállalták, tehát ők is biztosították helyben, ahogy ismerik az embereket, főleg a kisebb településeken, hogy ki az egészségügyi, ki az orvos, akit, akik meg, meg tudtak kérni, hogy jöjjön el és teszteljen. Tehát ez eléggé leterhelte az országot ez az első, első tesztelés is, és ezért aztán, a, ugye mondtuk, hogy 25 járásban és a két nagyvárosban nem lesz, de ez mondjuk úgy, hogy a lakosság 54%-át fogja érinteni, csak a második körtet gyakorlatilag fél országban lesz tesztelés, mondjuk így a következő hétvégén. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, sajnálom az apropót. Köszönöm Na, szépen. <gül> Szívesen. Mit köszönöm talásom? szépen. Önök Lajos P. Jánost, a Paraméter SK belpolitikai Robotvezetőjét hallották. Elsősorban a szlovákiai teszteléssel kapcsolatban, de ezen kívül számos egyéb információhoz is jutottak. Engedjék meg, hogy a Németh Gáborral folytatott beszélgetés elé egy videót mutathassak önöknek, és néhány perc erejéig kíváncsi lennék a véleményükre is. Videó indul. De hangi, ez nem nagyon van neki egyelőre. De vajon miért? Itt mindenbe van nyomva. Dani, ismét szükség van rád. Én nem hallok semmit. Te Alasz? Én Igen, itt semmi hang nincsen, de az miből adódik? 1877-0877, kíváncsi volnék arra, hogy mi a véleményük. Ezt egy tízes skálán ki is tudják fejezni, Egy a minimális és 10 a maximális. 0 0877 Dani, bejössz egy pillanatra? Ma egy kicsit megint kis türelem uh, szólnál a Dani-nak? Egy hangmér az én hangommal kapcsolatban. Ma egy kicsit túl sok ízé van. Jó reggelt kívánok! Jó, Jó reggelt kívánok! egy van benne valaki. Jó, Jó. Jó. köszönöm. Köszönöm szépen. Halló! Halló, figyelek! Jó reggelt! Tíz! Köszönöm! 061-877-0877 Jó, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tízes! Köszönöm! Köszönöm! Én a végén a tizediknek fogok Nem befolyásolom önöket, Jó reggelt! Jó! Jó reggelt, Horváth Péter, nálam egyes, és sajnálom, hogy Kisner Péter belekeveredett a barogságba. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, kettes. Köszönöm. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó reggelt, tízes. Köszönöm. 061 877 0877 jó reggelt. Jó reggelt, egyes. Köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ön a nyolcadik, jó reggelt. Jó reggelt, tízes. Igen, hát az már kiderült, hogy két véglet van alapvetően, és ön az utolsó telefonáló, jó reggelt. Jó reggelt, egyes, sajnos. Igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudják, mit nem fogom befolyásolni a szavazást, a magam véleményét 11-nek mondom el. Jó reggelt! Jó reggelt, 10-es. Igen, hát ebből is látszik, azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 10-es, 1, 2, 3, 1-es, 1, 2-es, 1, 1 3-as. Hát ha ebben az osztásban kell szavazni, akkor én is egyest adnék. Um... De hát, pofonok és izlések, ugye? Ezek után lényegtelen, hogy mennyi ezek szerint nagyjából valamennyi, 5, egész, valamennyi lehet az átlag, elképesztőnek találom. Tehát a Csitári Hegyek alatt című dalra, és engedjék meg, hogy egy általam itt fel nem fedett oldalt említsek, ahol értelmiségiek elvileg. Hát nem, Várjanak pillanatra. Az egyik telefonomat ugye odattam a Danilnak, majd hogyha visszaadja, azt megköszönöm, mert szükségem lesz rá. De tapasztalom, ő is ingerült ma, meg én is némileg. Igyekszem azért ezzel együtt élni vele is mással is. 061-877-0877 A szünt jó reggelt! Nulla. Értem, nulla nincsen, és befejeztük a szavazást. Hát, aki telefonál, bármilyen ügyben telefonálhat, de ez már ne telefonáljon. Olvasom egy hozzám közelálló ember oldaláról a megszólalók, valamennyien közismert szereplők. Azt írja XY, aki férfi, kicsit együgyű fülbemásza és szerethető dal, kellenek a szimbolimok, szimbolikus összetartozások is, jó, ha vannak ilyen próbálkozások, még ha nem is rengetnek falakat. Semmit se fog, mondani, mert nem akarom, hogy ráismerjenek az illetőkre. Nem értek egyet, teljes tévedés, a bugyutassága még rendben lenne, de az ad notam már baj van, a Csitári hegyek alatt egy szomorú, sőt tragikus dal az annak megfelelő dallammal, itt teljes a diszkrepancia a dalam és a szöveg között. Nekem ez ne, ö, valaki azt hívja, egyetértek, és az is zavar, hogy miért játszik mindenki a Fidesz kottájából, azzal, hogy folyton csak magyaros, sőt, magyaros lehet az ellenállás, SCH. Miért kell folyton bizonygatni a magyarságunkat, hogy ne lehessen a magyarkodóknak támadási felületet találni, de miért kell ebbe beleállni? Erre azt írja az, aki az adnótammal állt elő. Nekem ez nem jutott eszembe, nekem nem a Fidesz jut eszembe minden népdalról, vagy népies cuccról, de lehet, hogy velem van a baj. Egy közismert közéleti figura, aki nő. Hát igen, ezt a dalat nem Bródi írta, ez volt anyukám kedvenc a temetésén, ezt énekelte Bognár Szilvi. Szerintem is tévedés ez a hasznosítás, de attól még tuti, hogy ez lesz a Free SFE himnusza. Amire azt írja valaki, aki szintén nő, persze tiszteletben fogom tartani döntésüket. Aztán az eredeti poszt szerzője van benne innen is, onnan is éppenséggel virágjénekből is. Karintitől származik az anekdota, itt már a dolog némileg el van kenve. Majd később Kedves elmékedők, szerintem XY-nak teljesen igaza van, persze, én zeneileg ideológiailag nem vagyok elég képzett Az eszefe himnusz után, ami egy névdal átírásában született, Adva volt egy másik átírása. Szerintem senki sem gondolhatja komolyan, hogy a zeneszerző nem tudta, honnan merít, a zenét nem bródi írta, csak a szöveget, az ilyen lelkesítő daloknak, egyszerűnek a tetszik, bugyutának közérthetőnek kell lenni. A történelem hasonló dalai, mind ilyenek. Szóval inkább az, hogy tökfelesleges felesleges értelmiségi eszmefuttatások kezdődnek ilyenkor is. Ez a dal sosem lesz a minőségi zenetörténet része, de nem is ez volt a célja, viszont emlékezni fognak rá, mint ennek az időszaknak az emlematikus dalára, és szerintem az ügy mögött felsorakozó millióknak eszébe sem fog jutni az elemezgetés. Számukra az lesz a lényeg, hogy ez is jobban összekovácsolja őket. Az a baj szerintem, hogy sokan mindig a csomót keresik a kákán. Lett. Köszönöm, uh, itt az események hatására, amelyek zajlanak a világban, csúsztam, uh, ami ugye nem következhetett volna be, ha itt vagy, de ez nem szemrehányás, hiszen ebben maradtunk, és rajtad kívül uh, más fogad már a kejfejöncsi személyesen a vírusjárvány okán. Az elmúlt percek uh, azzal tertek, rosszul is aludtam, ez a Bécsi uh, merélylet uh, gyakorolt rám jó hatást, Um, és magamat is utálom, Gábor, megmondom neked őszintén, ezt most neked nem nehéz bevallani, mert az SZFE történetével párhuzamosan olyan dolgok zajlanak, amelyeket én nem tudok figyelmen kívül hagyni, és közben az erőket mégis megosztja. Ezt te is tapasztalhatod, és ez egy társadalmi jelenség, ez nem az SZFE-vel kapcsolatos. Itt az a kérdés, hogy az ember tudja a fővonalat követni, tudja-e és akarja-e, illetőleg, hogy az oldalvonalaknak mekkora jelentősége tul és Igen. ebben egyébként most a központi elem a Brúdi János féle eszefe dal lett, amit amikor én tegnap meghallgattam, akkor olyan mértékben kerekedett el a szemem, hogy, uh -huh. hogy nem hittem a szememnek, meg a fülemnek és semmilyen érzékszervemnek. Mindez úgy történt, hogy egy értelmiségi Facebook csoportban olvastam a beszélgetést róla, és hát azért nem árt a tárgyismerete. Én most megszavaztattam a népet, gyakorlatilag egyes és tízes között osztódott a véleményük, beleértve, hogy az abban a csoportban is, és itt is többen gondolták úgy, hogy megszületett az SFF emblematikus himnusza, a Titkos Egyetem mellett, és hát én csak nézek, mint a moziban, de ha akarod, akkor nem kell ezt kommentálni. Hát figyelj, miután a beszélgetéseink azok, hogy olyan őszinten el, eltársai lépőben zajlanak, ezért elárulom neked, hogy én most föl vagyok a fiam szobájába, és hallgattam az előbb, úgyhogy nem tudom sajnos azt válaszolni, hogy Jé, János, miről beszélsz, nem tudom, miről van szó, szóval, mert az előbb hallgattam a laptopomon kultúr ért az igazság, hogy a, nyilván egy jó szendék, hogy Eli Brody tesz senkinek szerintem nem jut eszébe, hogy nem. Azt hiszem, hogy a, hogy a helyzet érzékelés nem jó. Tehát, hogyha valami, valami szimpatikus ebben, ha most azt a és megteszem, hogy ellépek ott valamiben élek, mondjuk 5 méter messzebbről próbálom nézni, ez pont az, hogy hogy tehát, hogy a diákok kidolgozták a maguk rendszerét a maguk gesztusait, van szerintem egy elég erős himnuszuk, ha már mindenképpen ezt a szót kell használni. Nem, nem muszáj. E de, de tehát van egy dal, amit, amit ami emblematikusnak nevezhető fogalmazunk így, tegnap is elhangzott a sajtótájékoztató előtt, egyébként visszatérve erre, mert hallgattam a reakciókat, hogy hogy dal és szöveg közti időszakra Ugye ebben a dalban például az az érdekes, hogy mármint a, a titkos egyetemben, hogy, hogy van melankolikus előadásmódja, és van egy ilyen, hogy mondjam ösztönző, vagy ilyen felhívó, vagy, vagy aktív indulatokat kell tőlelőadás mondja is, és sokszor ez egymásba csap át, tehát ugye ilyen szempontban egy érettelmetesen érdekes dolog. Hát, uh, igen, szóval, hogy nem nagyon értem én ezt a dolgot, hogy erre most miért volt földetni? Sokan fölszállnak erre az SZFE villamos Gábor. Hát, igen, lehet, így is lehet érteni, és nyilván, mondjuk ezt, pont ezt akartam mondani elsősorban, hogy ha valamit, akkor aztán ezt elég sokszor, nagyon sokféle módon, ö, nem is mindenki számára szimpatikus módon ö, a diákok elhárították. Ugye, a diákok relatíve konzekvensek, most már csak az a kérdés, hogy ezt a konzekvenségüket mennyire hagyja a közvetlen és közvetett közeg, ugye mind a kettőhöz tartozik a, a média, és el kell, hogy mondjam neked, de hát ezt már négyszem közt tisztáztuk, hogy én egészen el voltam képedve azon. Maga ez az európai parlamenti meghallgatás rám különösebben jelentős hatást nem gyakorolt. Én végignéztem szemben azokkal, akik azt a három percet ragadták ki, amikor Vidnyánszky Attila a bentkészült fényképeket mutatta, és szerintem az is nagyon szerencsétlen interpretációt nyert hogy egyébként ő nem tudott megszólalni, végül is senki nem kérdezte meg tőle. Nem tudom, te tudod-e, hogy önhibájából nem tudott-e megszólalni, mert én azt feltételezem, hogy ő nem értett a géphez, nem kapcsolta be a hangját, és amikor aztán megszólalt, akkor ugye zavarában mondott valamit, aminek nem kéne jelentőséget tulajdonítani. Csak az a baj, hogy ebben a közegben, amikor beszélünk, itt már mindennek jelentőséget tulajdonítanak, és ha valaki zavarában és a technikához való nem értésében valamit rosszul csinál, és aztán még hülyének is nézik emiatt, akkor aztán végképp el lehet kaparni véresre egy olyan sebet, aminek semmi köze nincs ahhoz, hogy Vinyánszky Attila milyen, milyen mértékben ért egyébként a 22. századi technikához. Hát igen, egyetértek veled egyébként. Abszolút nyilván volt valami ironikus ebben, persze, tehát hogy a, és aki eleve ellen sem vélvelek. Abszolva. Belejött, hogy ő meg valószínűleg nem kért semmilyen segítséget, azt gondolta, hogy ő ezt be tudja kapcsolni, nem sikerült. Én szerintem ezt az egész történetet függetlenül attól, hogy hogyan fog végződni, miközben természetesen számodra és az egyetemisták számára ez központi jelentőségű, de ha elemelem attól, Amiről szól, amiről persze nem lehet, de ha mégis megpróbálkoznék ezzel, ezt az egészet tanítani lehet. Ebből a szempontból szinte érdeken fűződik ahhoz, hogy minél tovább tartson, csak ne küldjél melegebb éghajlatra, hiszen a felek látható módon fáradnak. De visszatérve a fényképekre, én teljesen kiakadtam a fényképeken. Tehát amennyiben... Vigyánszki atillának a technikához való nemértésében abszolút osztozom vele, én is egy balfék vagyok, ha tetszik, én egy balfék vagyok, ő nem, én is egy sor dolgot elszúrok, én is zavarba tudok jönni tőle, de az, hogy egy Európa Parlamenti Bizottsági Meghallgatáson a saját véleményének igazolásaképpen, és akkor most felejtsük el, hogy egyébként miről beszélt, mert amiről egyébként beszélt, az többé-kevésbé ugyanaz volt, mint amit általában mondani szokott, Nyakó István után szabadon, új nem nagyon hangzott el. Ugyanakkor, miután ugye ez egy tévéközvetítés volt, és látni is lehetett, hogy bemutatott olyan fényképeket, amelyeket valószínűleg egy civil alkalmazott a saját jól felfogott érdekében, a diákok tudta és beleegyezése nélkül, vagy háta mögött készíthetett ennek elsősorban, azért van jelentősége, mert emberek ezeken a képeken nincsenek, csak tárgyak vannak, amely hol fekáliát látszik mutatni, hol rendetlenséget, amely azt kéne, hogy sugalja, hogy az az épületen belül higiéniai viszonyok azok rettenetesek, és Covid-járvány idején, vagy attól teljesen függetlenül minimum egy ANTS-vizsgálat, de Covid-járvány esetén a legkülönbözőbb vizsgálatok, beleértve a tűzvédelem, ami nem tudom, hogy hirtelen hogyan jött elő, de valójában amikor ezzel szembesült az SFF -e vezetés, akkor nem elég, hogy jó akaratukat úgy fejezték ki, hogy az aktatási hivatalhoz fordultak, amely felszólította a kuratóriumot, hogy járjon el, mert ez tűrhetetlen, de azon kívül, hogy ezt tapasztalták, ezt közzé, is akarták tenni, és ezzel olyan benyomást akartak kelteni a diákokról, mint akik egyébként embertelen körülményeket teremtettek, és ezek között élnek. Miközben nagy valószínűséggel, táborozáskor, vagy más alkalmakkor Vigyánszki Attila is így élt. Az egy másik kérd sem volt egyetem foglaló, Maga a jelenség engem teljesen kiborított, azt kell, hogy mondjam, ez elsősorban a civilapályán című volt, amely igen magas nézettséget ért el, de a résztvevő partnerek, akikkel beszélgettem, azok közel sem voltak ilyen mértékben kiakadva, ami elsősorban azért érdekes, mert neked és a többieknek is fontos az, hogy melyik elem végül is az emberekre hogyan hat, és ahogy múlik az idő, bármennyire hihetetlen, ez egyre kiszámíthatatlanabb lesz mindig nem, ez így van. Egyébként egy elég vicces reakciót láttam tegnak a Facebookon, hogy valaki föltett parlamenti fényképeket konkrét banáni és nem tudom, mindenféle elemózsiákról, amik oda be voltak gyömfödve tudod a, a parlamenti pacsorokba. Ja, tehát persze, hát hol nem lehet olyan fényképeket készíteni, a, amik aztán mondjuk alkalmasak arra, hogy valamiféle ilyen retorikában jó kellemes szerepet játszanak. Hát azért heheréztem közben, hogy tényleg ezekre már nem lehet mit mondani. Tehát, Jó, csak az a baj, hogy ez már az emelkedett beszélgetést egyrészt nem nagyon teszi lehetővé, másrészt pedig Vignyánszki Attila nem teszi jól, hogyha saját magát dönti le a talapzatról. Tehát van egy olyan... Tehát, lehet vele egyetérteni, és lehet vele nem egyetérteni, bázisosan a tekintetben, amit ő az sf vel akar. De ezek a fényképek és ezeknek a bemutatása az ő emberi voltát kezdik ki, amit vigyázz Attila nem engedhetne meg magának, és miután ezekkel a képekkel korábban rendelkezett, valakinek kellett volna szólnia, teljesen mindegy, hogy kinek, hogy Attila ezeknek a bemutatása kontraproduktív lesz. És amennyiben pedig nem kontraproduktív, abban az esetben valami olyan értékválság. Ez, ez az árulkodásnak valami olyan, ha igaza van a Vignyánszkinak, akkor azért, ha pedig nincs igaza a Vignyánszkinak, a tekintetben, hogy milyen állapotok vannak az SZFE épületén belül, akkor amiatt ö, kelt az emberben visszatetszést, és akkor a legelegánsabb kifejezés előttem. Hát így van, ahogy mondod egyébként, az, amiről beszélünk, az szerintem egy általános probléma, hogy valahogy olyan típusú, Hierarchiák kezdenek kiépülni, amelyek tökéletesen el is vesztük a kontrollt. Tehát, hogy nagyon sokszor, szerintem nagyon sokszor látunk olyan típusú jelenségeket, hogy egyszerűen nincs, aki szóljon. Tehát pontosan ez, amit, amit mondasz. Egyrészt, hogy a döntés előkészítésben nem vannak be szerintem nagyon sokszor szinte senkit, É, és ezért aztán ezek már csak utána ilyen, nem is tudom, ilyen első után szerűen zajlanak. Tehát elképzelhető, hogy ha ő ezt megnézi, ezt a felvételt például, akkor, akkor lehet, hogy neki is eszébe jut az, hogy hát lehet, hogy ez így nem volt különösebben elegáns. Vagy hogy, hogy inkább az a lényeg, amit te mondasz, hogy kontraproduktív volt. Ugye engem azért is beszéltek le arról, meg másokat, hogy tanácsadóként alkalmazzanak, mondván, hogy én nem tanácsokat adok, hanem azoknak a betartását is ellenőrző, már pedig a tanácsadónak ez nem feladata, uh -huh. de valószínűleg Szarka Gábor azt érthette félre, hogy én annyira uh, intenzíven nyilvánultam meg a vele folytató telefonbeszélgetésben az SFF kapcsán, mondjuk, ha erről lehetett volna szó, akkor erről, de erről speciál nem volt szó, hogy ezt ő mindjárt azonosította azzal, hogy nekem barátaim vannak az eszefén, holott én minden dologgal kapcsolatban intenzíven nyilvánulok meg, amelyek engem foglalkoztatnak, így aztán egyebek közt erre való hivatkozással is, és valószínűleg más dolgok okán is maradt el a beszélgetés vele tegnap, amire talán két hét múlva sor kerül, de az minden esetre biztos, hogy tegnap, ha el is értünk a híthoz, akkor azon nem mentünk át. E, apró kérdés, az október 15-i dátum az az internet nem léte kapcsán változatlan? Tehát internet nincs? De hát van internet. Van... Internet, hiszen az adatok gondoskodnak. Azt értem. Azt, azt, hogy hivatalosan mikor és mikor nincs, azt én nem látom, hát őszintén szólva. Tehát, hogy fogalmam sincs. Ugrok egyet időben, van. és összekötök két dolgot. Október 29, ami nem tegnap volt, hiszen ma már november 3 van, és az idő hihetetlenül gyorsan telik. Elviszem a Balhit a kormányban, egy viszonylag hosszabb interjút adott Palkovics László a Mandinernek, de ezt vagy olvasták a fiatalok, vagy nem olvasták, mm. vagy olvasták és nem különösebben nagy jelentőséget tulajdonítottak neki, amikor emlékeim szerint talán november 11-ére az Audrey színpadra hívták egy beszélgetésre a minisztert. Igen, hát szerintem olvasták, tehát hogy a Palkov is, ha jól emlékszem, akkor ebben az interjúban is nagyjából ugyanazt Igen. mondja, mint mindig. A lé lényegét talán úgy lehetne összefoglalni, hogy nekik már semmi közük nincsen, hiszen ott van a legitim kuratórium, ez egy magánegyetem, intézzük el a kurátorokkal, hogyha valami problémánk van. Hát legalább hat hogy elmondtam már veled való beszélgetésekben is, hogy ez két okból pontatlan, egyrészt, mert ők az ágazati felelős. Tehát ezzel valószínűleg ők is tisztában van. Ő, igen, a másrészt meg ugye hát nála van még az alapító jog. Tehát, hogy ez, ez semmilyen módon nem lehet értelmezni. A diákok pontosan ezért szól, szólították meg közvetlenül, mert az elejétől fogva ez a vélemény. De ez Tehát, a 11. ez hogy jött ki? Hát ez még több mint egy híd. Ezt nem tudom. Talán, hogy ne legyen az, hogy nincs idő erre fölkészülni. Nem tudom, hogy miért pont a 11. ért választották. Ugye az rossz kérdése, milyen reményt fűznek -e ez? Mert egyébként, ha valaki nem fűzne reményt, akkor ez egyszerű egy technika lenne. Abba azt gondolom, hogy a diákok tényleg azt hiszik, hogy eljön. Egyébként miért is hívnák meg? Hát igen, azt gondolom, hogy azt hiszik, hogy ennyire közvetlen meghívásra azért eléggé. Tehát még akkor is, ha valakinek az a véleménye ami, akkor is azt gondolom, hogy az elemi nem is tudom, kötelesség az van egy ágazati felelősnél, hogy elmegy és legalább személyesen is elmondja azoknak a szemébe, akik ezt tőle várják, hogy miért nincs ez valójában semmi közük. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet majd kikerülni, vagy, vagy visszautasítani, de hát kíváncsian várom, hogy mi lesz. Hát ugyanazzal, mint amivel az összes többit. Igen, igen. Csak hát azt hiszem, hogy ez egyáltalán kínosabb, de hát persze lehet, hogy Rátóti Zoltán kuratórumi elnöke nevében az alábbi levelet írta, október 30-án csak részleteket olvasok fel belőle. Az egyetem új vezetői 2020. október első óta nem tudják elfoglalni hivatalokat, melynek okán im már egy hónapja egyetlen érdemi döntéshozó sincs az egyetemi létesítményekben nem lát rá az egyetem vezetése az oktatás lényeges folyamatára problémát okoz, hogy az által megismert adatok alapján az egyetem elfoglalt létesítményben a tűz és balesetvédelmi szabályok nem vagy csak érvényesülnek a higiénes viszonyok aggasztóak. Ez ugye visszatérés a fényképekhez, az épületekben rendszeres az alkoholfogyasztás és a nem dohányzók védelmére vonatkozó szabályok megszegése. Ilyen körülmények között az oktatás feltételei az SZFL létesítményében felelősséggel nem biztosíthatók. A fenti körülményekről az egyetem tájékoztatta, tájékoztatta az oktatási hivatalt. Egy korábbi beszélgetésben az került szóba, mintha feljelentette volna a saját intézményét, amely kiadott végzésével az egyetemen kialakult Viszmáról helyzet, jaron kívüli megszüntetésére szólította fel a fenntartó dörödel de kuratóriumát. Ennek alapján a kuratórium úgy döntött, hogy az őszi szünetet követően az oktatási tevékenység a Színház és Filmvészet Egyetemen a helyzet tisztázásáig felfüggesztésre kerül, felfüggesztésre kerül Gábor, hogy egyszer. Meg lehetne szüntetni, mert amikor én nevelkettem akkor dolgokat még felfüggesztettek, és nem felfüggesztésre kerültek, de hát ez most már ez így marad. A hivatali munkavégzés pedig 2020. november 1 után visszavonásig tovább, és az egyetem kancellária által elrendelt otthoni munkavégzés szabályai szerint folytatódik. Az oktatási hivatal az mit tett, vagy mit nem tett, vagy mi a helyzet vele? Az oktatási hivatalnak összeállított az egyetem, konkrétan a minőségmenedzsmenti tanács, amelyiknek ez a feladata, hogy a minőséget biztosítsa az intézményben, és szakfelvősökből, tanárokból áll, osztályfőnökökből. Ők összeállítottak egy meglehetősen vaskos dokumentumot, ami azt igazolja, hogy mi történik az iskolában, és ezt Szarka Bán Gábor nem továbbítja. Tehát azért történt az, hogy a tegnapi nap folyamán ezt, ha jól tudom, akkor eljutották, illetve hát egy videó van erről, egy kicsit két látszó videó, hogy eljutották a, az oktatási hivatalba ezt a, ezt a dokumentumcsomagot. Tehát, hogy egyébként a tegnapi sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy hogy ellenőrzés volt az épületben, amit a diákok kértek szakemberektől, és megállapították, hogy hát ezek nem márnak helyét, ezek az állítások. Tehát, hogy nincs, nincsen, nincsen ez a körülményrendszer, ez a ami le van írva rátóti által. Sőt, példamutatónak nevezték például a vírus protokollt. Egyébként az is érthetetlen volt, hogy miért mondják azt, hogy elmaradt a feltöltelítésünk. Ezt nyilvánvalóan tudják, hogy nem igaz. Tehát az összes épületben megtörtént. Nem nagyon értem ezeket. Szóval ezek ilyen, tényleg ilyen, nem tudom, úttörő, szóval ilyen, absz abszolút ilyen, ilyen. Hát meg az energiáknak a, a csolására ragyogóan alkalmas. Egyben egyébként találkozóra hívta tegnapra a színművészeti egyetem vezetőit és hallgatóit is, aztán kiderült, hogy erre nem mennek el a diákok sem a tanárok, akkor ezt lefújták, és helyette minden esetre született egy meghívás Palkovics Lászlónak, közben Szarka Gábor kilátásba helyezte, hogy az év végén lejár az egyetem akkreditáció, és ez nem lesz meghosszabbítva, akkor kiderült, hogy ez se így van. Um, igen, a pandémia miatt halasztották egy évvel az akkreditációs jelenőrzést, aminek egyébként ez a mostani áldatlan a helyzet, és semmi köze nincsen, 5 évenként meg szokták tenni, és 2020 tavaszára lett volna esedékes, de éppen a járványhelyzet miatt ezt jövőre halasztotta egyébként az akkreditációs bizottság. Tehát ebben, ebben önmagában semmi különös nincsen. Én azt tapasztalom, hogy az energiákat azért egészen kiválóan lehet, ezt én közben visszakaptam. Figyelj, elképesztő állapotban vagyok. Visszakaptam egy telefont, amit észre se vettem. Hát, igen, előfordul az ilyesmi. Igen, csak ez aggasztó. Tehát, ha most autóban ülnék, akkor is valami tömegbalesetet okoztam volna, akkor valószínűleg azt kérdeztem volna, hogy mi történt. Márpedig, tehát azért... Azért az, hogy tudattalanul beszélgessek veled, azért annak kicsi az esélye. Ez a fáradtság, ami egyébként már a belém költözött, hogyha benned lenne, azon nem csodálkoznék, mert azon kívül, hogy ez nagyon feldobó lehet, a legváratlan pillanatokban ösztönözheti az embert, azért ehhez szerintem nincsenek akkumulátorok már. Igen, hát egy ilyen rendes középfáradtságban hát, hát egy középfáradtság, ami gondolom, hogy időnként ilyen katatonállapotot is, de hát ez úgy látszik, inkább rám élem, hogy itt van nála ez a telefon, hogy azon gondolkodtam, hogy visszakérem, de hát nem tudom visszakérni azt, ami itt van. Nézd, én nem gondolkodom Orbán Viktor fejével, én a felek fejével gondolkodom, ezt tanultam meg... Uh, ugye azt mondták, hogy a sakhozónak egyszerre két fejjel kell gondolkodni a sajátjával és a másikéval, és hát ahogy öregszem, egyre jobban tanulomkülös tekintettel, hogy a pszichiátelem egyfolytában erre bíztat. És azt kell, hogy mondjam, hogyha a legfőbb politikai vezető valójában ezt a konfliktust azért tartja fönn, mert azért csak táborosodnak az emberek eszefe ügyben is, akkor nem biztos, hogy téved. És ha nem biztos, hogy téved, akkor végül is neki különösebb érdeke nem fűződik ahhoz, hogy ez az állapot hamar fejeződjön be, semmint 2022, ami gondolom számodra már az elviselhetetlen lenne. Ennek tükrében vagy ennek bizonyítására olvasnék fel egy levelet, amely nem mérvadó, de nem is mérvadótlan. Tisztelt Fiala úr! Gyakran hallgatom a műsorát, kedvelem, és nem zavar a stílusa sem. Szeret Tem, hogy próbál objektív, tényszerű lenni, azonban ezen a héten, ez a múlt hét volt, amikor megint az sff éről beszélgetett német Gáborral, látszott, hogy önök egy buborékban élnek. Ez abból látszott, hogy nem értették, miért írták ki az ultrák a foci meccsen, hogy fuck off -e. szegény még azt is sugalmazta, hogy valaki mondták neki, ki kell írni. Hát nem a szurkolóknak és nagyon sok embernek ez a véleménye köztük nekem is. A buborékban ők azt tapasztalják, hogy adományokat kapnak, jönnek a támogatóképek, levelek, még az Unió is foglalkozik velük, tele van velük a sajtó, akkor mindenki mellettük van. A buborékon kívül élők azt látják, hogy egy csoport, akik már régen magukhoz ragadták a kultúrát, most megakadályozzák, hogy esetleg legyen egy kis változás. Ne az legyen a színház, hogy minden darabot átírunk kormánykritikára, vagy hogy tűzzük a diktátor című klasszikus színházi változatát, amire felkérjük fiatal Vinyázkit, hogy üssünk egyet az apján, ami szerintem húzás volt bárkinek az agyából pattant is ki. Szóval nagyon sok embernek elege van abból, hogy nem akarnak tárgyalni, ők nem engednek, nem tetszik a kuratórium, pedig ha tetszik, ha nem törvény neveste ki őket. Nekem is van olyan törvény, ami nem tetszik, de elfogadom, hogy jogállamban élek, érdekes, ilyenkor nem fontos a jogállamiság. Sajnos én azt látom ebben az egészben, hogy ez a fűpróbálja 22-es választások utára ha megint nyer a Fidesz, minden el lesz foglalva, mert nem ők győztek. Nagyon sokan tudják, hogy rosszul működött az SZFL. -e. A fiamnak a mai napig tartoznak, mert több vizsgafilmben is dolgozott, minimális pénzért, amit azóta se kapott meg. Azon kívül azóta is filmekben dolgozik, berendezőként, és látja, milyen színvonalak a filmrendezők, akik kikerülnek. Tudom, most mondaná, hogy sok díjat nyernek, de ebben a sok névtelen háttérember munkája van benne, aki a szörnyű elképzeléseiket vagy megvalósítja, vagy leveszéli róla őket. Ha érdekelne a véleményem, részletesebben is leírnám, ha nem, akkor úgyse fog válaszolni. Üdvözlettel, xy y aki nő. Hát um, most erre nekem kéne valami értelmes. Nem, nem én csak azt mondom neked, hogy végül is a politikai megosztásnak is lehet az eszköz, az SFE, ha az elején nem is így indult. Hát persze, nyilvánvala lehet, ugye én azt azt tartom Ebben a dologban érdekesnek, hogy ő sem, tehát ez, ezek a típusú megszólások, azt gondolom, hogy ez egy eléggé tipikus volt, amit felolvastál, tehát ez a gondolatkör, ez ugyanúgy egy buborék nyilván, mint ahogy teljes én alkotunk buborékot. Ezek, ezek egyetlen egy dologról sose vesznek tudomást, és tulajdonképpen az összesen a retorikai művelet, ami ezügyben az eszefét elítélő módon hangzik el, az, az csak az alapkérdéssel nem foglalkozik, hogy mi az Úristenért kell egyetlen önrendelkezését megszüntetni, illetve mi az Úristenért kell az összes magyar felsőoktatás önrendelkezését megszüntetni, amikor ez egy alapértéke, nem csak Európának, hanem az egész világon a felső Tehát erre soha nem hallasz egyetlen mondatot sem, mindig ez természetesnek van véve, és onnantól kezdve az nincs természetesnek véve, hogy ezzel ellen az érintettek kittakoznak. Most is ez történik ebben a, ebben a nevélben. Tehát, hogy én nem emlékszem, hogy ezt különösebben suggaltuk volna, hogy csak egyszerűen el, elnevergéltünk azon, hogy, hogy nem, nem tartozunk. akarunk azzal foglalkozni, vagy, ennek, vagy ez csak oldalról érinti a történetet, hogy végül is más egyetemeken miért sikerült ez, ami itt nem sikerült? Belét van hát, Moholit. Igen. Egyébként a Moholira mennyire sikerült, ott is megosztanak a vélemények, hiszen ott ha jól emlékszem, hónapokkal ezelőtt több mint 40 oktató állt ki az összes mellett, volt szolidáris, elegé hogy megy a meghatározó figurái a momének, És a többi. A Momé egyébként abban a tekintben mindenképpen kivétel, hogy ott. Nem, hogy hónapok, hanem sok-sok hát év állt a rendelkezésre, de a, amely évek alatt meg lehetett érteni és ki lehetett dolgozni azt, hogy számukra ez miért és hogyan jó. De egyébként mondjuk a Narancsban a Télman azért meglehetősen érdekes cikket írt erről az egészről, ő is ugye elég régóta a Momé a többi egyetemen. Egyetemeken mindenhol voltak konfliktusok, én azt hiszem, hogy az egyik, tehát két különbség biztosan van, az egyik az, hogy a kezdetektől tájékoztattuk az egyetem oktatóit és hallgatóit, a legelső pillanattól kezdve transparens volt, hogy mik zajlanak ezeken az előkészítő úgynevezett tárgyalásokon, ez az egyik, a másik, amit, amit hozzá lehet tenni, hogy nem csak kicsi ez az egyetem, hanem ahogy korábban is talán már mondtam, a felvételi eljárás olyan, hogy kifejezetten a szuverén, autonóm szellemeket keressük, tehát akik talán érzékenyebbek ilyen értelemben ezekre a típusú szabadságjogokra, De, és nehezen ne megfélemlíthetők. Vagy. Szóval hogy szerintem ez a, ez a három dolog. A magyarázata az, hogy miért, miért itt volt a legeresebb, illetve hát itt, itt társul ez az általános probléma, ami a modellváltás, egy nagyon konkrét kultúraharcos szándék. Igen, hát ez, ez vitathatatlan téve, hogy ugye a január, ez nem úgy hosszú idő volt, de még azt a négy hónapot sem kapta meg az egyetem, ami egyébként még járt volna, hiszen igen. 2021 januárjáról volt szó. Jó, Gábor, hát akkor most nagyjából ennyi, és aztán Folytatjuk. Jó. Kíváncsian szemlélem az eseményeket. Két hét Már... múlva, illetve a jövő héten nagyjából csütörtökön felhívom Szarka Gábot, hogy akkor az eredetét beszélgetésünkhez képest két hétre beszélgethetünk-e. Nem tudok változtatni azon, hogy időnként nagy lendülettel beszélgetek emberekkel. Ugyanezzel a lendülettel győztem meg arról, hogy beszélgessem velem, és ugyanezzel a lendülettel értem el vagy jártult hozzá, hogy végül is elmaradt a beszélgetés. Tehát a végén akár lehetne döntetlen is az eredmény, de hát nem igaz, mert hiszen közben hosszan beszélgettünk egymással, és az már nem e, fog kiesni egymás emlékezetéből. Köszönöm, El Gábor. Látjuk, mi lesz, én is köszönöm. Szia. Német Gábort hallották. 061877 0877, hát most már kaptak muníciót, nekem van egy párizsi telefonom, amivel tartozom, de lehetséges, hogy elnézést kell, majd kérjek. 061877 0877 0877 De, de hallja, azon hallja. Tehát ahhoz azért valamennyi időnek el kell tenni, benne 220 legyen a vérnyomása, bár elvileg egyszer is kiválthat ilyen reakciót. Én csak hányinket kapok tőle. Jó Miért Mi az muszol ez Bródi János. Beleböfögni nem kell, tehát ha azt mondja, hogy mi ez a szar zene, akkor tartsa meg egészen addig a vonalat, amíg egy kérdésemre nem válaszol. Hanggrafitiket nem fogadok, vagy visszautasítok és visszatövöm a szájába. 061-877-0877 Hát nézzék, ugye ma sikerült az SFV-vel kapcsolatban talán először egy olyan jelenséget bemutatni itt a Brody klip kapcsán, ami számomra a dolgot már disszonásként értelmezik, de vissza lehet térni a fővonalhoz, és sikerült bemutatnom úgy a szlovákiai helyzetet, hogy miközben itt azt magasztalják, ott viszont kaotikus viszonyokról számolnak be, bármelyik cselekedetemmel csak török és zúzok. De hát már nem tart sokáig a műsor. 061877-0877. Yes, okay. Franciaországi jelentkezőnek írni fogok, elnézést fogok kérni tőle, de ma már nem kerül sor a bele folytatott beszélgetésre. Önökkel beszélgetek, hogyha önök akarnak velem beszélgetni, ha pedig önök se akarnak velem beszélgetni. Ahogy én szeretnék beszélgetni a franciaországi emberrel, de 8 óra 41 perckor már későinek tűnik, akkor rövidesen véget fog érni a műsor. Kiszárulag önökön múlik. Végül is... Az, hogy mennyire vagyok itt, és mennyire vagyok máshol, vagy sehol sem, ez itt ezzel a két hosszabb beszélgetéssel azért mindenféleképpen megtört, valamelyest itt vagyok, és képes vagyok az önökkel folytatott beszélgetés lebonyolítására. Már amennyiben igényt tartanak rá. Amennyiben nem, ugye a mai műsorból még 18 perc hát, és az utolsó 5 percet már nem is biztos, hogy itt töltöm, de szívesen maradok akár fél tízig is önökkel. 061-877-0877. A nem vagyok túlságosan bonyolult, Bródi Jánosnak ez a klipje belőlem azt a másik információt hívja elő, ahogy végül is Kincses Gyula nem fogadta el abba a bizottságba való meghívást, amely az állami kórházak igazgatóinak kiválasztását végzi. Ha nagyon bonyolult a két dolog összekötése, akkor segítek önöknek, de én ezt a két pontot találtam most, és összekötöttem őket egy egyenessel. Állami Kórházak vezetőinek kiválasztására október 30-án létrehozott Javas Bizottságban való részvételre felkérték Kincses Gyulát, a Magyar Orvosi Kamara elnökét is. A MOK elnökségének aznapi határozata alapján Kincses Gyula elnök a megtisztelő felekérés ellenére nem vesz részt a munkában. Erről október 30-án Pintér Sándor a tájékoztatta az elnökségjeleg elsődleges és sürgős feladatának az új jogviszonyt meghatározott törvényjel és végrehajtási rendeleteivel a házi rendszer az alapellátó gyermekgyógyász és fogászati jövőjével, valamint a járványhelyzettel kapcsolatos teendőket tartja. Ez tegnapi hír. Arról nem szól ez a közlemény, hogy Kincses Gyula ezt egyébként saját maga ötölte ki, vagy a kamara döntése volt, amiben Kincses Gyula beleegyezett. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Figyelek! Szeretnék hozzászólni. Meg kéne tenni, csak arra kérem, hogy ne a vízhanggal beszélgessem, tehát vagy távolodjon el a rádió TV készülékektől, Igen, megtörténik. Figyelj Eltávolodtam. Na. Én nagyon szeretem a Csitári hegyek alatt című dalt, mert külön nagyon szeretem Bródit. Szerettem, de ez a kettő nekem nem jön össze. Jó, hogy nem mindjárt a magyar himnusnak a szövegét írja át a Vasutcai zenére. És nagyon szomorú lennék, ha ez lenne Csitári-hegyek alatt lenne a szf a hímusza. Köszönöm szépen. Közben véget ért a tévéműsor, amennyiben Önök igényt tartanak rám, akkor imáron tévéműsortól függetlenül 061-877-0877. Hol meg kell fűni ebből a stúdióban, hol meg kell fagyni? 061877-0877. 41. lett a Civil és a csatorna negyedik legnézettebb műsora volt. A legnézettebb a Szlazsánszki Ferenc által főszerkesztett egyik híradó lett, a második lett egy egyenes beszéd, a harmadik lett. A Schwab féle heti napló és a negyedik lett a civilapályán, 220 ezer körüli nézőt mondhatott magának a híradó, és 206 és 201 ezer között szórt a második, harmadik és negyedik legnézettebb műsor az ATV-nek. Magyarul a civilapályán e tekintetben tényleg az élmezőnyben volt és hajszállal maradt le, a harmadik vagy második helyről ezzel együtt a negyedik legnézettebb műsorra volt a csatornának, és benne volt a számon tartott legjobb ötvenben, mint az elmúlt időben általában. A közel 200-1, 200, 1, 200 2000 nézőszám az nem tekintetői rossz nézőszámnak. Ilyenkor úgy tűnik, hogy ősszel novemberre visszatérnek az emberek a tévékelé, Egyre többen néznek különböző műsorokat, és hát a kereskedelmi csatornák műsorpolitikájának következményét látja akkor a svábbi féle heti napló, amely durván, akár 80 ezer nézővel is többen szokott rendelkezni, helyezését tekintve pedig sokkal előbb szokott végezni. Független attól, hogy a Friderikusz féle műsorról írtak a tegnapi nap folyamán a legtöbbet, amely vereséget szenvedett a sztárban, sztárral szemben. Nem tudok hozzászólni, én egyikest se láttam. 061-877-0877, 8 óra 48-kor, ha nem telefonálnak, akkor 8 óra 54 perckor elindítom Pat Metheny-től a Amennyiben telefonálnak, akkor nem indítom el. <Sessz> Köszönöm szépen! Nem baj, ha ma egy kicsit hosszú lesz! Nincsenek meg még a koronavírus.gov.hu-n a legfrissebb adatok. ami a Bécsi Tragédiát illeti... Jó reggelt! Jó reggelt! Kíváncsiadta erre a Párizsi beszámolóra. Melyik napra? Az én hibám, egyrészt valami egész kibabrált, indisponált vagyok, tehát nem most, hanem most már egyre kevésbé vagyok, így aztán teljesen jó volt, hogy két beszélgetéssel valamelyest meg kellett térnem. Megpróbálom Uh, hát holnap ugye, vala, ha, ha tudom, akkor holnap megbeszélem ezt valamikor 4, -8 és fél 8 közé, hiszen utána majd a visszaepipóba kapcsán beszélgetek két szíjat erről. De az én hibám volt. Nem, nem, nem Keresem, hogy kötök hozzá Aki Oké, okay, rendben terem, van, van, akkor szabadkoztam. Még, még emésztem ezt a káposztát, a ez megem... Oké, okay, rendben van, számomra megemészthetetlen tehát én... É, én most féletoltam kevés fogam. És hát még ez egyszer ez mondom, hozzám ez a bródi szám egy, egy meghatározó értelmiségi körnek a beszélgetéséből jött át, amely, amely azt gondolja el, hogy én oda eredetileg tegnap este be akartam írni, és aztán nagyon jól döntöttem, amikor nem írtam be, Van annak egy bája amikor az ember eseményeket szemlél, de nem avatkozik közben, miközben van véleménye róla. Túl sok ilyen van mostanában. Ezzel nem fogok ilyen. önnel vitatkozni. Ezzel nem fogok vitatkozni. Négy járó meg hétfőn este Bécs belvárosában, ahol több helyszínen vagy több fegyveres el lövöldözni. Tizenöt-en került kórházba lőcsirüléssel. Az egyik támadótól a rendőrség lelőterül, a kiderült, hogy az iszlám állam volt lehetnek, még más elkövetők. A rendőrség most tisztázza a történteket. Bécs belvárosát lezárták, kedden elmarad a tanítás az iskolákban. Telex! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Meg szeretném hallgatni az egyenest, a! Bródi és a, e, a doktor úr között e, hirtelen elfejtettem már Na, de, de kincses Gyula, de... de kincses Gyula, de, így van. De így van. megmondom önnek. Az egyenes az úgy szól, hogy nem tudom eldönteni, hogy a bizottságban való meghívás az az meg és hogy elve alapján történt-e a kormányzat részéről, vagy sem. De abban a szituációban, amiben ma az orvosi kamara és kincses gyula van, az egy olyan delikát helyzet, amelyben el lehet mondani, hogy ha abban részt vesz, hogy akkor az establishment része, ha meg nem vesz részt, akkor meg lehet kárhoztatni, amiatt, hogy ő dönti el, hogy mikor része és mikor nem. Most megész jól tudok beszélni. Uh, de az utóbbi a számomra sokkal szembesebb, mint az első, miközben az emberben ott van a vágy abban, hogy ott legyen a Kremlben, lássa a döntéshozókat, uram, bocsá, ő maga is az egyik döntéshozó legyen, de ezzel egy olyan helyzetet teremt, amelyben ő az establishmentnek a részeként látszódik, amelyben az establishment maga egyébként azt mondja, hogy édes te nem az establishment részeként látszódsz, hanem az vagy, és akkor az establishmentnek a más része, az hogyan tud tiltakozni az establishment ellen akkor, amikor a COVID-dal kapcsolatban nem szakszerűen járnak el, vagy amikor az orvosi viszonyt olyan módon akarják szabályozni, ami eredetleg nem volt az orvosi kamara terve. Ez az egyik fele. A másik pedig az, hogy van Bródi János, Nyugger, aki cinikusan, egy tízes skálán tízesre cinikusan, miközben egyébként az eszefével kapcsolatos érzelmeit egy tízes skálán egyesre se vitatom el, tehát pontosan azt gondolom, hogy a Brody normálisan azt gondolja az eszeféről, amit egyébként egy embernek ezzel kapcsolatban kell gondolnia, de megteszi a tétjét, és miután ő nem eszefés, ilyen szájmaszkokat árul kereskedelmi forgalomban, létrehoz egy olyan dalt klippel, amelyel, ha nem is feltétlenül élel kereskedelmi sikert, de valamilyen olyan módon tünteti fel magát ebben a faliúságban, ahol neki egyébként semmi keresnivalója nincs. Értem. Én Brodyról azt gondolom, ő, ő csak merő csinált csinálta ezt az egészet. Én nem arra gondolok, hogy ő, ő bármiféle, ö, ö, hogy hívjákra gondolt, hogy ez, ez ilyen nagy dal lesz, olyan nagy dal lesz. Ez direkt megcsinált a fricskaként a másik oldalnak, hogy hagytomboljanak. Ezt értem, de ha nem beszél néven a zenét, az ember nem fricskának ír, és a zenehallgatásban hallgatásban nincs egyik és másik oldal. Hát igen, csak, csak, csak szerint igaza van, aláírom, nem vitatkozom. Ő nem magyar? Éret... De én ezt nem tartom olyan zenének, ami zene lenne. Hát az egy zeneszerzőnek nem áll jól, hogyha nem zenét ír. Hát én nem tudom, én azt hiszem, ezt nem a Brody szerezte. De ezt a Brody csak szöveget írt. A, a zenét azt nem ő szerezte, de a szöveget ő, ő írt. Tehát a zenét nem tudja hát ő egy szerezni. egy költő szabad. Egy költő szabad, de egy költő írhat jó és rossz verseket, és megszólhat jó és rossz pillanatban. Tudja, tudja, tudja, az, tudja, az özvegyet fel lehet kérni a temetésen. De nem illik. Nem, hát ahogy ezt a dalt sem volt illik megteremteni ebben a formában. Hát jó, jó, igaza van. Jó, köszönöm. Kicsit furcsán alakult, hiszen az előbb még egészen más véleménye volt. Nem tudom, mivel győztem meg. De tudják, azért rettenetes ez a Brudi-féle történet, mert most számosan jönnek azzal, hogy hiszen biztos én ezt azért mondom, mert a brúdival nekem valamikor valami konfliktusom volt, és ez az, amiért én irigylem a fiatalokat. Hogy nincsenek olyan történeteik, amelyeket egyébként emberek, akik savanyúak, tehetetlenek, hülyék és ajasok és szerencsétlenek, belekavarnak bizonyos történetekbe csak azért, hogy azt valami sérelemgyűjtemény részeként tudják felmutatni. Nézzék, a műsor végére megtanultam ismét beszélni. És ezt azért tartottam szükségesnek elmondani, mert még valaki, aki ezügyben szólal meg, vagy ír e-mailt, szerettem volna mindenkit megelőzni. Természetesen ezzel együtt el lehet vitatni az én objektív hozzáállásomat, Uh, ami én azért tudok biztosan, hiszen még egyszer mondom, nem uh, a dal felől közelítettem, hanem egy, egy, egy beszélgetést olvastam végig, amihez szerencsével nem szóltam hozzá, majd meghallgattam a dalt, igazatottam az első hozzászólónak, hát notam, és aztán megmutattam önöknek. Én azt tudom önöknek mondani, hogy kívánom magamnak, hogy hasonló dolgot se kövessek el. A a lény, a el. Nekem ez egy Demeter-Szilárdal közös fénykép. Épp 061 0877 először. Szívesen maradó, de ahhoz kell. A lépcső mellje sefutik agnosztrfenat te az a horogról. 877 0877 másodszor. Visztatom Önöket, miközben azt mondom, hogy 061-807-et 808... beszélek itt. Oh. Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Kurva jó zenei szerkesztő vagy! Hát például ez! Igen, hát kurva nagy zenei szerkesztő vagyok, meg ahogy a Honpolan mondaná, a véletlen. Igen, csak tudod, az a baj, hogy tényleg szívem vagyok ütve. Tehát tényleg egy egyenes látok kincses Gyula és Bródi János között, és közben látom az életemet, és valójában az eszefén szeretném látni magamat, egy egyetemista szeretnék látni, egyetemista szeretnék lenni, ugye lát ez arra vonatkozik, hogy annak szeretnék látszani, akit egyébként egy civil alkalmazott éppen kikerül annak érdekében, hogy lefényképezze azt, hogy milyen körülményeket hagyok magam mögött, és Tibor szívemre tett kézzel ebben a meglehetősen furcsa hangulatban, amiben vagyok, azt tudom neked mondani, hogy hogy tényleg, tehát úgy, úgy fűbelülném magam, hogy hol élek? Ebben a kincses Gyula, bródiános, Szefe imáron immáron háromszögben. Amit ha a gondolat lehet négyszögesíteni, aztán hát lehet ötszögesíteni. Akárhány szögesíteni lehet. Hát, minden nap olyanokat olvas az ember, hogy a haja az égnek át. Tehát komolyan. Szöges, Jó, csak a Brodytól azt kérdez az ember, hogy rendben van, szimpatizál a diákokkal, elmegy a tüntetésre, miért írja ezt a dalt. Értem, Elgurult a gyógyszeret. De értem mondják, a Vignyánszkit, értem a Vignyánszkit minden szempontból, nem értek vele egyet, de értem. De nem értem, hogy hogy tud ilyen fényképeket mutatni, ezzel mindent elveszít. És hát ott van Kincses Gyula, aki próbálja menteni a rönomméját, azt követően, hogy ugye tető alá hozott egy megállapodást a kormányjal, amely egyszerre hozott tető alá valamit, és egyszerre lökte ki saját magát az ablakon. Egy olyan szituációban, ahol az orvosoknak most nem a saját bérezésükkel kéne foglalkozniuk, hanem a járványjal, és eb meg hát ott van negyediknek ugye Szlovákia a mai napon, ahol a szlovákiai belpolitikai rovatvezető a hangjában ugyanazzal az élel támadja azt a szlovákiai rendszert, amire egyébként az itteniek úgy tekintenek, mint valami csodára, és akkor tulajdonképpen azon gondolkodom, hogy mint valami uh, teknős béka, már talán nem emlékszem, melyik filmben, a mézgában vagy mivel volt ez a hová bújjak. Hát, hát. Még, még mondhatok valamit erről a bármilyen dologra? Nem tudom, minden, minden pályafutásnak megvan egy íve és mondjuk a, egy sportriporter pályafutásának ott a vége, hogyha egy 1000 méteres verseny 500 méternél befejez. A bródinak meg, bródinak meg itt. Kegyetlen vagy, de igazod van. Én már nem, én nem tudok. Tehát ezután a bródira nem tudok úgy gondolni, meg nézni, mint eddig. ennyi. És tudjuk kívánni saját magunknak, hogy ne legyünk vitraiak, és ne legyünk bródik. Legyünk bölcsek, hogy ne legyünk Igen, miközben ez nem egy könnyű dolog. Jó reggelt! Jó reggelt. Szerintem annyit tett le az asztalra, Ródi, hogy azt el lehet neki. Nincs ilyen, uram. Nincs. Nincs. Amikor, okay. amikor azt gondolja ja, Nem akar vitatkozni. A rajongó az ilyen, mintön. Én egyébként tiszteletben tartom a rajongót. Bár tudnék rajongani a... Ugye a Brodyert lehet rajongani, a Vitrai az, az egy fantasztikus tehetség volt. Ő ő rajongani, nem lehet. Tanárként lehetett volna rajongani, de ugye én hamarag kikerültem az osztályból. Én rajongva néztem a bródira és az illésre. Nem tudom, melyik a rosszabb. Egy szörnyű Nillian koncert, ahol az ember lemond, vagy a Bruce Horseby, amelyben lemond utána az ember róla, vagy egy ilyen megnyilvánulás valami azt suggyi, hogy az utóbbi rosszabb. Meg hát azért rosszabb, mert a többiek külföldiek, ő meg magyar. 061 0877 De tiszteletben tartom. A rajongó az olyan, mint ön. Azt nem lehet eltántorítani. Az kiáll a hőse mellett. Így kell viselkedni. Bár lehetnék rajongó. Ahhoz képest, hogy milyen állapotban érkeztem itt, de szerintem egész pofás műsor sikeredett. Föl fogom hívni a embert, és elnézést kérek Önöktől és tőle is, hogy elvaradta vele való beszélgetés. Holnap Epipó lesz. Hozzátéva, minden mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Jó reggelt, Pécsről beszélek, azt szeretné mondani, hogy én rajongok önért, megmondom, hogy miért, mert ön olyan nekem, mint egy, egy könyv, amit én kinyitok, ha akarok, vagy egy monodráma, amit végignézek, ha akarok, és ön által több lesz a világ, ha közhelyes, ha nem, ez a véleményem. Akár ezt... van hozzászóló, akár nem. Akár nézzük a tévét, akár álljunk, követjük, csak a, a akár... Ra... Ne felejts el, hogy a rajongás egyszerre tesz hozzá valamit, és egyszerre veszel, hiszen aki iránt az ember rajong, az iránt olyan mértékben elfogult, hogy közben annak a hibáit sem látja meg, már pedig az, amit én végzek, abban a hibáim nem mulandóak. De jól esik, amit mond. Köszönöm szépen ahogy a tegnapi reggelem egy ilyen felívelő görbét mutatott egy ilyen fölfelé tartót tegnap valahogy délután ez megbicsaklott, különösebb oka nem volt és azóta csak lefelé tart ez egy hangulati görbe. És miután én magam azok közé tartozom, akik képes saját magától nem látni az erdőt, ezért osztottam meg önökkel. 061 0877 amíg szól a Petmeteni, addig telefonálhatnak, és még szól. 061 877, 0877. Megnézem a koronavírus graffot, azon már ilyenkor szoktak adatok lenni. Három dologhoz szeretnék hozzászólni. Az egyik, tegnap este későn kapcsoltam be a rádiót, és a hírekben hallottam, ez klubrádió, hogy a Magyar Orvosi Kamara elnöke nem a saját döntése által határozott így, hanem állítólag a, a Grénium, tehát a vezetőség. Ez lehetséges, de azt nem tudjuk, hogy Kincses Gyula egyébként egyénileg ezt támogatta volna -e, vagy sem. Így van, így van. A másik a szlovák dolog van egy nagyon közeli ismerősöm, tehát nem rokon, akivel hetente beszélek, és már ugye hónapok óta én is fölvetettem neki, hogy Magyarországon elég gyakran példaként állítják Szlovákiát, ez nem csak a covidra vonatkozik, hanem sokkal jobban élnek minden, és ő nagyon sokat panaszkodik. Nyugdíjas, az állami szférában dolgozott, tehát ilyen önkormányzati szinten nagyon kevés a nyugdíja, most pedig három nappal ezelőtt beszéltem vele, pontosan az oltás miatt is, és mondta, hogy ez nagyon jól meg van szervezve, nagyon jól viselkednek az emberek, tehát betartják a szabályokat, viszont eszméletlen a tájékoztatás, tehát óránként változik, az emberek meg vannak hűlve. Egy dolgot ne felejtsen, hogy a viszonyítási alapot nem lehet elfelejteni. Tehát akkor, amikor ezeket összehasonlítjuk aztán pedig nézzük, hogy egy szlovák a saját helyzetéről mit mond, ott olyan viszonyítások vannak, amelyeket nem tudunk megtenni. Tehát, tehát miután nem élünk egyszerre két helyen, ennek következtében ezt a rendszer csak kívülről tudjuk szemlélni, és az, hogy ezzel egyébként egy szlovák elégedetlen, miközben mi azt egyébként iridlésre méltónak találjuk, abban egy olyan dihotómia van, amelynek a feloldása könnyen lehetséges, hogy filozófiai kérdés. Teljesen egyetértek. A Bródival kapcsolatban pedig eszméletlenül tetszett az, az állásfoglalás, amit elmondott, teljesen egyetértek, és én úgy gondolom, hogy Bródira most már én is úgy gondolok, hogy igen, egy nyugger sajnos, ezt nem a jó értelemben, hanem mintha eszét vesztette volna, vagy itt van vége, mint a botnak. Jó. Az előbb valaki telefonált. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt Kérlek szépen kettőt engedj meg, hogy mondjak. Az egyik a szarka Gábor kapcsolatos, hogy nagyon szégyellem magam helyette is, hogy nem vállalt el a beszélgetést. És azt hitt, hogy megeszed öt reggel, ide. ami. Nem derült ki, hogy ez a saját döntése volt-e, vagy más. Ez borzasztó, hogy melyik oldalon állok, hogy ez A másik, amit az előbb Péter, te nem állsz, ez egyszer és mindenkorat tisztázzuk. Te nem állsz sehol. Te Horváth Péter vagy azt, amit. Te a saját identikus meghatározottságoddal kapcsolatban mondasz, az maga az agyvaság. Te most várjál, engem most nagyon. Ez a te hol állsz, ki, állsz, te mindig máshol állsz, te Horvát Péter vagy. Én Horváth Péterként tartalak téged sokra, vagy tartalak éppen, nem kevésre, mert kevésre nem tartalak, hanem vitatkozom veled. De ezt a jobboldali, meg egyéb alapállásodat, ezt én már régesek, amint meghallom, törlöm. Ott a radira a kezdet. az etnefivel kapcsolatban van a másik oldalon, bocsánat, a jobb okay, a balarban. Okay. Azt az előbb azt mondtad rám, de nem rám, hanem nagyon megsértettél engem az emberi mi voltam, valahol még én is egy ember vagyok esetleg. Amikor valamit olyat mondták 20 percet ezelőtt, hogy amit az embernek az szf gondolnia kell, tehát valamilyen mondatforszájra emlékszem, mondat tehát ezzel ott azt, azt sugáltad a, a hallgatóknak, hogy az szf mindenkinek úgy kell gondolkoznia, ahogy, ahogy te gondolkozol, vagy ahogy a, a, a többség... Nem tudom, idéz fel, a... én nem tudom miről volt szó, tehát én saját mondataimről nem emlékszem pontosan. É. Vissza de mindegy, a lényeg az, hogy, hogy én, én, mint ember, én másképp gondolkozom az eszmesről. Tehát, mert mostanában úgy, úgy mondtad szó szerint, hogy amit az ember meg gondolnia kell, én nem így gondolkozom. Nem róla, emlékszem, úgy, hogy... hogy ilyet mondtam volna, és ha mondtam, akkor milyen szöveg ha visszaidéznéd, Egy... akkor be hogy az, az ez meg kapcsolatosan, hogy mindenkinek az volt a sukkalatásban, hogy, hogy mindenkinek egyféleképpen gondolkodik. Hát én valószínűleg, az én, az én, én, én a vigyánszki a kapcsán beszéltem a fényképekről, és annak semmi köze nincs az ez az arról szól, hogyha téged én szörnyű körülmények között látlak, ha szörnyű körülmények, és téged. arról fotókat készítek, azt nagy nyilvánosság előtt a saját maga igazolása képen nem mutatom, és ennek ez az emberi méltóságról szól, és nem az eszeféről. Abban igazad is volt, a vignyárt készíteni, a fotó kapcsolat De, de, mondom, de más, másikben ilyesmit nem mondtam. Jó van, jó van, most nem hiszem, nem emlékszem, viszont csak rögtön, rögtön ezt a két félmondatot lejegyeztem, és azért mondtam, hogy ráad, hogy de egyként a szarkán föl vagyok háborodva. Nagyon szajján szóval nincsen, hogy nem vállalunk el egy beszélgetést, ez egy non. -szer. Hát illetve előbb elvállaljuk, aztán lemondjuk. Legyünk pontosak. Tehát ha valaki nem vállalja, olyan van, elvállal. De még egyszer mondom, nekem elvileg van időm, ha csak meg nem halok, vagy meg nem zápulok, Ma éppen azt gondoltam, de tényleg az, hogy beadták a telefont, és az észre vettem, az, ez, hogy hol jártam, én nem is értem. Na mindegy, 061 0877, írok a francia embernek, és valamiért nincsenek még friss adatok. Én nem értem máskor, ilyenkor már rég és rég szoktak lenni koronavírus adatok. Most már újabb zenét nem indítok, tehát ha nem telefonálnak, megvannak az adatok. 3989 fővel emelkedett a beazonosított fertőzettek száma, 84 ember halt meg, és. 348-an vannak lélegeztetőgépen. Nagyjából ma már a felével számolnak, hogy akik a lélegeztetőgépen vannak, azoknak a felenek hal. Függetlenül attól, hogy orvosi elmondás szerint a koronavírus új változata elsősorban a szívet támadja. Ez 170 ember, 174 ember. Jó reggelt! Jó reggel. Bocsánat, egy kérdés. Véletlenül a skandináv országok Covid helyzetéről, főleg Svédországról nem tud valamit, mert a híradásokba soha egy szó nem esik róla. Egy svédországi ember kell, tehát ha van svédországi hallgatóm, akkor, de majd előbb a franciországitól kell elnézést kérnem, ugye, hogy nem hívtam fel a megbeszéltést. Csak azért kérdezem, mert ugye ők tavasszal teljesen másodat választottak, mint az átlag európai ország. Nem tudok, tehát nem fogok hasalni. A magyar adatok 3989, tehát ahogy szokták mondani, ma újabb negatív rekord, 84 krónikus beteg halt meg, beleértve, hogy ugye tegnap beszámoltak arról, hogy volt köztük tegnap is, aki nem volt krónikus beteg. 348-an vannak lélegeztetőgépen, és 4767 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, nagyon szívesen senki. 9 óra 17 perc van, elvileg 9 óra 21, a következő 12, de 4 percen keresztül hallgatni ezt a zúgást. Bár ezt lehúzom a telefont, akkor zúgás nincsen. De szerintem nagyjából elérkeztünk a műsor végére. ez mint tudják, mint a viccben, hogy mi van kiírva az űrültek házában a rúd végére, hogy itt a rúd vége, nem azt tovább. Szerintem eljutottunk a műsorban is erre a pinatra dörö.fialajanoskukac.gmail.com. Köszönöm, Varga a segítséget. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha van svédországi hallgatom, akkor legyen szíves jelentkezzen, és aztán igyekszem betartani az ígéretemet, ha egyébként fölhívom, és megbeszélünk egy időpontot. Holnap 7 óra után, de még 4.18 előtt, ha rajta múlik, ismét találkozunk viszont hallásra.